129 de off mental a caraveda música en a caraveda radio se especial arpas volume 4 your Abrimos o programa con a peza de Ceres Srueder Seiker, do seu álbum Rosa Mística, publicado en Celestial Harmonies en 1990. Ouvíamos este Longin Saudade, unha peza tradicional rumana. Ceres Srueder Seiker é unha músico, intérprete, educadora, sanitaria, É decana académica da School of Music Thanatology con sede no St. Patrick Hospital de Missoula, Montana, Estados Unidos. Así foi entre 1992 e 2002. Chris es Ruider usando a súa voz e arpa, traballa como música tanatóloga, unha disciplina relativamente nova centrada en persoas que están a findar a súa vida entre as 24 e 48 horas. Ou mesmo recibiron un diagnóstico terminal cunha esperanza de vida inferior a seis meses. Os objetivos da música tanatolóxica inclúen a reducción da dor física e emocional, a creación dun ambiente de apoio mentre esa persoa finaliza a súa vida nesta dimensión, asudando ao paciente a ser máis consciente do seu propio proceso e mudar o enfoque dentro das estruturas establecidas, nos centros organizados sanitarios, digamos, residencias, hospicios e hospitais. Ose, neste principio desta última parte xa do OZ Mental adicado ás arpas, neste cuarto programa especial, a imensa figura de non só unha grande artista, senón un extraordinario ser humano, Ceres Esruéder zeker del love, peza que abre este trabajo, de Ceres Esroedeseker que estamos aquí en disco compacto poniéndoos en este programa con Ceres Esroedeseker, na arpa voz, salterio, campas David Lockington a cello en determinadas ocasiones también acompañando a Ceres, 1990 vais o o cello celestial harmonies Durante 40 anos, a arpista, cantante, pedagoga e clínica Ceres mantivo a súa triple vocación traballando simultaneamente na música clásica, na educación superior e no cuidado do final da vida. Fundou a modalidade médica paliativa de música tanatóloga e a súa organización emblemática The Chalice of Repoise Project, o proxecto do cáliz do repouso. Ceres hizo su debut musical como intérprete en Carnegie Hall en 1980, grabando para ser los estadounidenses europeos como Sony, Celestial Harmonies o Cure Glue, a su temática versada sobre las mujeres místicas, la música aplicada a menciña y a música contemplativa. Ceres R.D. Seiker, ademais, é autora do libro Transitus, a Blessed Death in Modern World, santificar a morte na vida moderna. Como ven xuxir o título dese libro, a súa obra ten unha dimensión contemplativa que explora como a música pode ser un agasallo para os que están a afindar a súa vida ou mesmo están en cuidados paliativos. Ao respecto Ceres comenta... Intentamos traballar coa dor do paciente Pero tamén darlle a familia Unha forma de compartir As veces son eles e elas As que necesitan descanso Ou deixar ir Ceres Esroeder Seiker, dentro del álbum Rosa Mística, publicado por Celestial Harmonies en 1990, hubiamos a peza que daba título o trabajo. Ceres va nos contar a su historia en los siguientes minutos del programa. cando era nova. Conseguín un traballo nun xeriátrico como asistente. Non tiña experiencia alguna. Co paso do tempo, topéime coa realidade das mortes que acontecían na residencia de ancians. A maioría dos ancians morrían sós, non acompañados de familiares e amigos. O seu único acompañamento era a televisión. Atopaba xente de camiño á morte Co fondo dunha reposición da serie cómica I Love Lucy. Ceres estaba tan abarallada que pensou en deixar aquel traballo. Recorreu a outras persoas en busca de orientación para poder afrontar aquela situación tan inhumana. Alguén de confianza insistiu en que aquel malestar, Seika, e estaba a proporcionar unha oportunidade espiritual para afrontar ese traballo dun novo seito. Pero que podería facer na práctica? Esa xente estaba a morrer. Ceres só so era unha peza básica do escalafón daquela residencia. A súa única habilidade profesional era como músico, máis dunha música excepcional, e fora o suficientemente boa como para actuar no Carnegie Hall e despois gozar do éxito como artista en grabazóns. Pensaba que ese talento, esa capacidade artística, non sería suficiente axuda para aqueles ancians desatendidos nos últimos días das súas vidas. Ou, cecais, as súas habilidades musicais poderían ser útis. de Roses, outras pezas do álbum Rosa Mística de Ceresa Ruedes Sager. Nese relato da súa vida profesional traballando nun hospital onde as cousas comezan a mudar e tanto que acabarían transmutando a súa vida. En ocasións tratábase de enfermos dificis, de esos enfermos que afastan o persoal, que non queren que lles axuden, como era o caso de George. Pero a George Chega momento no que comezan a fallarlle as constantes vitais Os seus pulmóns comezan a ter moitos problemas Está nos últimos momentos da súa vida Que podería e debería facer Ceres? A maioría dos ingresados que tratábamos naquela residencia eran emigrantes rusos e moitos foran labregos. Encargaronme cuidar dun home que estaba morrendo de fisema pulmonar. A enfermeira responsable na quenda explicoume que xa non había intervencións médicas de enfermería ou farmacolóxicas que pudesen modificar ou mellorar o seu estado. A miña resposta foi na medida das miñas posibilidades. Cantei, porque aínda que son arpista, cantar para min é como volver ao principio, unha práctica natural, esencial. Tamén reaccionei dende unha posición asociada ao parto, deitarme na cama ao seu carón e servir de apoio ao seu corpo. Que preto están a vida e a morte. Cantaba melodías sen métrica establecida, prácidamente. A medida que se producía a sincronización dos patróns de respiración entre o paciente e o cuidador, a citación e o arrebato diminuían. Quedaba moi pouco tempo e, aínda así, confiaba e descansaba en min. Durante eses últimos momentos, sincronizámonos como un equipo. Este incidente tiou lugar en 1973 e marcaría o debir do que Ceres S. Ruedes faría durante máis de 50 anos. Deste xeito, Ceres adicou a súa vida a interpretar música para moribundos. Fixou en incontáveis ocasións e acumulou un enorme coñecemento, sabedoria e habilidades prácticas que desda que comparte xenerosamente cos demáis a través da súa organización de Chales of Repoise, o Cáliz do Repouso. Anabu, unha canción de 9 minutos, 25 segundos, pero que nos superan a, a gloria. Decer ese rué de Seiker neste traballo, Rosa Mística, o que casi o a totalidade do seu contido, está publicado por Celestial Harmonies en 1990, sempre recomendamos que procure os discos, e bueno, este é un disco moi especial dunha intérprete, como vedes, cunha transectoria especialísima, inconcebible en calquera outra circunstancia. Ceres e Srodesheiker, antes desta experiencia, dá conta que tiña unha carreira brillantemente exitosa como artista. Gravaba discos e interpretaba concertos en sas, polo como Carnegie Hall. Tiña todos os elementos a seu favor para ser unha estrela da música, mas decidiu mudar o sú camiño e centrarse naquelas persoas que se atopan en situación terminal ou sen esperanza de vida a curto prazo. Isto vai absolutamente en contra de todas as normas, de todo o que te no negocio da música. Ceres foi quen de facer ese traballo que non ía redundar en absoluto na súa carreira como artista. Por lógica, as persoas as que serviu naqueles trances non comprarían nunca, ningún traballo de Cereserro e de Seiker, non marcarían entradas para acudirose aos recitais de arpa. En calquera modelo de negocio para construir unha audiencia, son as persoas terminais, como podedes imaginar, os enfermos, os peores grupos demográficos posíveis. Non hai mercado, nin interés. Son as persoas que están a punto de abandonarnos. Que están a punto de abandonar Este asqueroso mundo, non? O que se paga por eles, por elas, por pouco que sexa, é o agasallo máis puro. Un favor que nunca se pode devolver. Así que, xa sabes, de terdes algunha persona, familiar, amigo, amiga que está piques de marchar, collede a damán. Será o concerto máis maravilloso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 Estamos nos últimos 10 minutos de Of Mental, a cara veda musica, a cara veda radio, aquí en Radio Frispín de Ferrol e Radio Piratona de Vigo, Libres, do noso país de Galiza. O virus da bondade tamén se espalla e aquel iniciativa de hacer ese rode shaker nos primeiros anos 70 se espallou por todo o mundo. En Galiza non podía ser menos, tamén se están levando a cabo actividades deste de, de tipo, moi, moi similares ás de Ceres. Boas Vibracións, Arpistas pola Saúde, é un programa piloto posto en marcha pola obra social pediátrica IDIS, o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, e a asociación Noia Fest, para promover a presenza da música da arpa nos centros hospitalarios concretamente na área pediátrica do complexo hospitalario de Santiago, o CHUS. A intención é acompañar a mellora da humanización, atención ao paciente, así como o aproveitamento de beneficios que esta práctica supón para a saúde, estudiados e analizados noutras experiencias similares levadas a cabo en diversas partes do mundo. Sinala Rodrigo Romaní, director de Boas Vibras e do Noia Harp Fest. Rodrigo Romani, ben coñecido ao longo desta serie de programas, non é outro que un dos fundadores de Mella Doiro, do Iro, que uvimos música nesta serie de programas adicados ao arpa. Rodrigo Romani é o director de Boas Vibras e do Noia Harp Fest, Federico Martinón, o xefe de pediatría do CHUS de Compostela, dio que segue. Os beneficios da música, e en particular da ARPA, sobre a saúde dos pacientes pediátricos, son múltiples. Pode axudar a reducir a ansiedade e o estrés, mellorar o estado de ánimo, distraer a dor e as molestias, e incluso mellorar o sono. Estamos encantados de incorporar este tipo de terapia innovadora e se medicamentos ao noso hospital. No mundo cada vez máis consciente do valor da atención integral e humanizada, esta iniciativa supón un importante avance na atención dos máis pequenos. Estamos moi interesadas en ampliar máis información de estas dúas iniciativas, tanto do Festival de Arpa de Noia como da iniciativa Boas Vibras. Entretanto, que vos parece se si marchamos á segunda edición deste de festival, o Festival Internacional de Arpa da Vila de Noia, tamén coñecido como Noia Harp Fest, ano 2015, e nos atopamos con un arpista chamado Josep María Ribelles un barcelonés namorado da arpa. aos 20 anos descubriu o galego Milo Cao e as cousas cambiaron. Desde entón, Ribelles foi deixando son das súas cordas en grupos de folk seminais e colaborando con xente de moita altura. No ano 2011 grava o seu primeiro traballo en solitario. Ondines Vallen. Trátase dunha obra absolutamente instrumental que nos leva por bailes tradicionais, especialmente da comarca Barcelonesa do Vallés, e adaptacións de antigas melodías cataláns para o arpa. Para iso, o arpista fixo construir un instrumento inspirado nos grabados e iconografías antigas ao que chamou arpa neogótica catalá. Neste primeiro disco hai excelentes músicos, como o caso de Quepa Junquera, Marquejea, Toni Xuclá, Carlos Bezeiro, Ferrolán, por certo, Eduardo Navarro ou mesmo o contrabaixista Carlos Benavent. De novembre, Vento de Novembro, Josep Maria Ribelles, do seu estupendo debut discográfico no ano 2011 a través de Armando Records, Ondines Vallen. Obiámoslo aquí junto ao baixo de Carles Benavent. Josep Maria Ribelles Eu músico barcelonés, formado no Conservatorio Superior de Música do Liceo da súa cidade, unha das escolas de música máis prestixiosas do todo español. Músico de estudio, compositor, é un dos poucos arpistas especializados na arpa celta do todo español. Da segunda era Zafon poderíamos decir. Non sei sé se si estaba acordo con los José María Ribelles sobre a arpa el comenta. En certo momento, quedei cativado polo seu som, a súa presenza. Soñei con arpas, incluso. Na vida hai camiños que debes percorrer porque están aí diante de ti, agardando por ti. Teño a sensación de que non escollín, senón que foi a arpa a que decidiu que íamos camiñar xuntos. Debemos manter certa predisposición interior para comprender os sinais que nos indican a ir. Sinto a arpa como algo que sempre estivo aí. o coarpa de Josep Maria Ribelles e este traballo on Dines Vallen, por certo, entre os dez mellores discos de folk no ano 2011 segun a revista especializada Songs de la Mediterránea. Despedimos esta edición número 129 de OZ Mental, coa peza que precisamente dá título a este traballo. Na realización técnica, selección musical e comentarios estío como sempre André Pequeno Monstro. Grazas pola vostra atención, Hasta próxima. cara a. hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai insustiza social. Porque na cara ve hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara ve da música estás en paz. Of mental. Mércores de 10 a 11 da noite benres de 7 a 8 da mañá e domingos de 3 a 4 da tarde en radio Fispin a carabe da radio Se gostaches do programa, comparte, difunde, espalla, grazas.